Але по хвилі, у друге, і він побачив, що баран тою самою стежинкою по підмур, у негустішій тіні йде назад, голі руч, рівним виміреним кроком. Дійшовши до місця, де подвір'я розширюється, з вугла дому вихапується ясна смуга сонячного світла. Баран вертає назад у тінь і знов іде по підмор своєю давньою стежкою. Все зацікавило Євгенія, і він почав придивлятись баранові, але не міг відкрити нічого. Сторож ходив, мов вартовий на нечаті Піднявши голову вгору у військовій поставі Не змигаючи оком, ні в сей бік, ні в той І він ходив, ходив і ходив Дівгеніїві здавалось, що бачить якісь рухи його уст немов баран говорить щось до себе Але голосу не було чути Все тяглося досить довго Аж ось на ратуші вдарила перша година Баран, мов, прокинувся зосну Зупинився, зітхнув оглянув довкола, зняв капелюх Обтер собі рукавом підіщила і втомленим кроком пішов, цим разом уже небокуючи від світла. Євгеній слідив за ним очима. Він пішов до свого покою в сутерені, певно ляже спати. Мабуть, його епілептичні напади повторяються в іншій формі, подумав собі Євгеній. Платячи за квартиру, він недавно згадував Вагмановій про хоробливий стан сторожа. «Що ж робити?» – відповіла жидівка. Він свої обов'язки сповняє добре, а що хорий, то вже викидати його, він не шкідливий нікому, доки його не роздрасніть. Зрештою, я не стою за ним, але Вагман хоче мати його у себе. Євгеній сказав, що по правді також не мав причини жалуватись на барана. Він дбав про порядок у домі, держав чистоту, був усе на місці, коли його треба було післати за чим, і, що найважніше, був, мов, Дуже рідко з його уст чути було якесь слово. Ходив, мов, у глибокій задумі. І всі довкола, знаючи його хоробливий стан, не займали його і старалися говорити з ним лагідно. І якнайменше. На його диватства, такі як оце ходження на варті, не звертали уваги. Всі знали, що на нього нападає часом. Але знали також, що про все найліпше не згадувати йому. Тепер видно, на нього напав привид, що він мусить відбувати варту. «Що ж, нешкідливий привид», – подумав собі Євгеній. Йому прийшли нагадку слова Вагманової, що вона радо відправила би барана, але Вагман уперся при тім, щоб держати його. Що воно значиться? Чи він має втім якийсь свій рахунок, чи держить його з доброго серця? Адже справді неабияке положення баранове. Хорий чоловік, що на нього нападає, значить – Корий на таку слабість, якої всі бояться. А на яку ліку нема? До того, відомий як обійця своєї жінки. Ну, коли б тепер Вагман відправив його, то що його жде? Ніхто його не прийме. Нікуди йому діватися. Хіба перевісити торбу через плечі та йти на випроси? Ні, видно, Вагман не такий злий чоловік. Бо й вирахунку з Бараном немає, мабуть, ніякого. Держить його, дає, хату... Ще й платить дещо, а що баран заробить від партії окремо і живе бідний чоловік. Йдучи на обід, Євгеній побачив барана на подвір'ї, як урився щось коло криниці. Він поздоровив його. Баран уклонився йому, не мовлячи нічого, але Євгеній замітив, що перший раз від часу їх знайомства баран впер у нього свої блискучі очі, дивився на нього довго і вперто, не змагаючи. В тих очах. Так, здавалось Євгенію, було щось, мов, важкий сум, змішаний з якоюсь болючою цікавістю. Здавалось, що він хотів щось промовити, запитати про щось у Євгенія. І молодий адвокат, мов прикований тим поглядом, зупинився, штав. Але баран по хвилі опустив очі і зайнявся своїм ділом, не мовлячи нічого. І Євгеній пішов своєю дорогою. Розділ 20. Вечером тої самої неділі Євгеній сидів у своїм покої, зайнятий вироблюванням якогось рекурсу, коли нараз застукано до дверей і ввійшов Стальський. Після тої пам'ятної стрічі, коли Стальський ночував у нього, Євгеній рідко здибався з ним, не заходив у розмову і оказувався проти нього холодним і байдужим. Він почув, що його стара антипатія до цього чоловіка збільшилась і не завдавав собі праці скриватися. Але Стальський, мов, і не завважував нічого. Кланявся Євгенію низенько, стрічав і прощав його облесливим усміхом, і навіть, що всім було дивно, позаучий відзивався про нього з великими похвалами. А це була майже нечувана річ, аби Стальський похвалив кого поза очі. Добрий вечір, пану меценасові. Мовив він, втикаючи насамперед свою голову до покою. «Можна війти?» «Прошу, добрий вечір», – мовив Євгеній не дуже доприязно, не встаючи з місця. «Дуже перепрошаю, що перериваю пану меценасові роботу. Надіюсь, вона не дуже приємна». Євгеній усміхнувся. «Е, «Якби то ми лиш приємної роботи шукали, то різні маценаси і офіціали могли б із голоду померти» га га, правда, правда. Значить, не потребую робити собі закидів, що перерву на хвильку. «Е, це інша річ, мовив Євгеній. Робота досить пильна, треба зробити її. Надіюсь, що не конче сьогодні. Ну, я з таких, що завсіжди волію сьогодні, ніж завтра. Але прошу сідати. Що вас приводить до мене в таку пізню годину, пане Стальський? Пісню, аж скрикнув Стальський. Що пан Маценас молить? Ще ледве осма. А я до пана меценаса справді з одною маленькою просьбою. «Прошу, чим можу служити?» «Не знаю, як і казати. Може, це буде занадто велика претензія з мого боку?» «Ну, пане Стальський, без інтродукцій. Знаєте, ви були такі ласкаві, помогти мені при інсталяції?» «Ах, пане меценас, прошу не згадувати про це. Я робив для власної приємності і не хотів би, щоб ви за те почувались до якогось обов'язку супроти мене». «Ну, та говоріть би вже, чого вам треба, а то ми ще на самих церемоніях посваримось», – жартуючи, мовив Євгеній. «Бачите, пане меценас», – мовив Стальський, опираючись головою на долоні, а ліктем на розі єванглівого бюрка. «Тоді, коли я ночував у вас, ви були такі добрі і втрактували мене тою чудовою наливкою». «І вона не дає вам спати?» – домагається компанії, – сміючись, мовив Євгеній. «Ні, не те, зовсім не те», – мовив Стальський. «Бачите, тоді я наговорив вам про свою жінку всякої всячини. Пригадуєте собі?» у Євгенія подерло морозом поза плечі. Так от і вийшло. Відтоді я передумав дещо, придивився чому, І дійшов до того, що я також недобре роблю. У очах Стальського, на кінцях його уст, у цілім виразі лиця було щось, мов, насміх над тими словами. Щирості, яка б давала їм властиву ціну, не було в його голосі ані сліду. «Що ж, все похвально!» Пізнавати свою похибку Мовив Євгеній не знаючи Що йому сказати І по що Стальський виволікає перед ним Свої домашні справи Пізнати не втім річ Знаєте я такий чоловік Або пан або пропав Як робити щось То робити до шпунту А як ні то й не зачинати Як пізнав свою похибку То зараз направити її Значить Жиєте тепер зі своєю жінкою Як слід От втім той річ Мовив Стальський